Дванадцять. За шкалою від одного до 10. Будильник задзвонив ще до сходу сонця. Грейсон його не ставив. Після повернення додому в нього більше не було причин рано прокидатися. У нього не було жодних невідкладних справ, а прокинувшись, він знову ховався під ковдрою, аж доки не закінчувалися всі відмовки. Він ще не почав шукати роботу, бо зрештою вона і не обов'язкова. В нього вистачить на прожиття, навіть якщо Грейсон не буде помітно впливати на розвиток світу – а він поки що не мав бажання вносити у світ щось окрім своїх тілесних відходів. Він ляснув по будильнику, щоб його вимкнути. Що відбувається? Навіщо ти мене будеш? Лише за хвильку тиші Грейсон зрозумів, що шторм не відповідатиме на його питання, доки він вважається лихошинцем. Тож Грейсон сів у ліжку і, поглянувши на екран, побачив сліпуче червоне повідомлення, що освітлювало кімнату. Зустріч з наглядовим інспектором на восьму ранку. Відсутність тягне за собою п'ять штрафних балів. Грейсон лише приблизно уявив, що таке штрафні бали, але навіть не уявляв, як їх оцінювати. Може, п'ять штрафних балів продовжують статус лихочинця на п'ять днів? Чи на п'ять годин? Чи на п'ять місяців? Він взагалі не знав. Можливо, варто повчити, як це бути лихочинцем. «Що варто вдягнути на зустріч з наглядовим інспектором?» – цікавило Грейсона. «Він має одягтися ошатно чи навпаки?» Хай як йому було прикрит через усю ситуацію, але він усвідомив, що такій не завадить вразити свого наглядового інспектора. Тож знайшов чисту сорочку і штани, а тоді пов'язав ту ж кроватку, в якій був на зустрічі в управлінні взаємодії у фулкромі, коли ще гадав, що має попереду життя. Він зупинив публікар, у якому його знову попередили про наслідки вандалізму і лайки, а тоді поїхав до місцевого представництва УВ. Він вирішив приїхати раніше та справити позитивне враження і, можливо, збити зі свого статусу день чи два. Вище представництво УВ Нешвіля було значно меншим за будівлю у Фулкромі. Там було лише 40 поверхів, а замість сірого граніту – червона цегла. Хоча інтер'єр особливо не відрізнявся. Цього разу Грейсона не провели до комфортної зали, а натомість указала напрямок до відділу у справах лихочинців, де звеліли стати в чергу і чекати в кімнаті разом з десятками інших лихочинців, які зовсім не хотіли тут бути. Нарешті майже за годину дійшла Грейсонова черга, і він пішов до віконечка, за яким сиділа агентка Німба нижчого рівня, яка перевірила його документи і розповіла інформацію, яка здебільшого вже була йому відома. Грейсон Толівер назавжди виключений з Академії Німба і понижений до статусу лихачинця мінімум на чотири місяці через надзвичайно серйозне порушення закону про відділення женців від держави. «Це я», – мовив Грейсон. Принаймні, він вже дізнався, як довго триватиме його пониження. Агенка підвела погляд від свого планшета і усміхнулася десь так само безрадісно, як зробив би робот. Грисен якусь мить здавалося, що вона справді може бути роботом, але тоді він пригадав, що Шторм не користувався послугами роботів у своїх управліннях. Бо зрештою УВ мало бути людським інтерфейсом Шторму. «Як ви сьогодні почуваєтеся?» – запитала вона. «Нормально, здається», – відповів він, усміхаючись у відповідь. Йому було цікаво, чи його усмішка здавалася такою ж нещирою, як і її. Тобто, роздратований через такий ранній підйом, але зустріч є зустріч, правильно? Вона щось позначила у планшеті. Прошу відзначити свій рівень роздратування, використовуючи шкалу від 1 до 10. Ви серйозно? Ми не можемо продовжувати прийом, доки ви не відповісте на питання. А, 5, ні, 6. Питання все погіршило. Ви відчували до себе несправедливе ставлення, відколи отримали статус лихочинця? Хтось відмовляв вам у послугах чи якимось чином зазіхав на ваші громадянські права? Вона так механічно ставила питання, що йому захотілося вибити того планшета в неї з руки. Та принаймні вона вдавала, що її цікавить його відповідь так само, як вдавала усмішку. Люди дивляться на мене так, немов я вбив їхнього кота. Вона глянула на нього так, немов він справді вбив кількох котів. На жаль, я ніяк не можу змінити те, як на вас дивляться люди, але якщо колись порушать ваші права, ви обов'язково маєте повідомити своєму наглядовому інспектору. Тобто ви не мій наглядовий інспектор, вона зітхнула. Я ваш приймальний інспектор. Ви зустрінетеся зі своїм наглядовим інспектором після закінчення прийому. Мені знову доведеться стати в чергу? Так. Тоді прошу підняти мій рівень роздратування до дев'ятьох. Вона на нього зиркнула і зробила запис у планшеті. Далі якусь мить обробляла наявні дані щодо нього. Останні кілька днів ваші наніти показують зниження рівня ендорфінів. Це може вказувати на ранню стадію депресії. Бажаєте просто зараз скоригувати ваш настрій, чи почекаєте досягнення межі? Я почекаю. Для цього може знадобитися подорож до місцевого центру оздоровлення. Я почекаю. «Гаразд». вона провела пальцем по екрану, згорнула його файл і сказала Грейсонові триматися синьої лінії на підлозі. Дотримуючись у вказівок, він вийшов у коридор і перейшов у іншу кімнату, де, як і було обіцяно, мав знову стати в чергу. Нарешті, як здавалося після цілої вічності, черга дійшла до нього, і його відіслали до зали зборів, яка мало чим нагадувала ту, в якій він був останнім. Бо це, зрештою, була зала зборів для лихочинців. Стіни мали невиразний бежевий колір, підлогу виклали огидними зеленими кахлями, а стіл, на якому нічого не лежало, був грифельно сірого кольору, і з обох боків стояла по дерев'яному стільцю. Єдиним декором у кімнаті був бездушний вітрильник на картині, що висіла на стіні. Картина ідеально посувала до такої кімнати. Грейсон прочекав ще 15 хвилин, перш ніж нарешті зайшов його наглядовий інспектор. Доброго ранку, Грейсоне. Заговорив агент Трекслер. Він був останнім, кого чекав сьогодні тут побачити Грейсон. «Ви? Що ви тут робите? Невже недостатньо зруйнували моє життя? Я гадки не маю про щоти. «Ну, звісно, він так і скаже. подібна відмовка. Він не просив Грейсона щось робити. Він навпаки прямо сказав йому, чого робити не потрібно». «Перепрошую за очікування», – мовив Трекслер. «Якщо це тебе заспокоїть, то шторми і агентів теж змушує чекати перед зустрічами». «Неві Трекслер знизав плечима. Це таємниця. Він сів навпроти Грейсона, глянув на бездушний вітрильник з такою жагидою, як і Грейсон, а тоді пояснив свою присутність. Мене перевели сюди з Фулкрума і понизили зі старшого агента до наглядового інспектора в цьому регіональному представництві. Тож тут не лише тебе понизили. Грейсон склав руки на грудях, не відчуваючи до чоловіка навіть йоти співчуття. Сподіваюся, ти починаєш звикати до свого нового життя. Навіть близько не починаю, заявив Грейсон. Чому Шторм позначив мене лихочинцем? Я гадав, ти достатньо кмітливий, щоб здогадатися. Напевно, ні. Трекслер звів брови і повільно видихнув стрес і розчарування через Грейсенова нездогадливість. Перебуваючи у статусі лихочинця, ти зобов'язаний регулярно відвідувати наглядові зустрічі. Завдяки цим зустрічам ми з тобою зможемо спілкуватися, не викликаючи підозру тих, хто може за тобою стежити. А для цього мене, звісно ж, мали перевезти сюди та призначити наглядовим інспектором. А, то ось чому Грейсона понизили до лихочинця. Це було частиною якогось більшого плану. Він гадав, що, дізнавшись, почуватиметься краще, але цього не трапилося. Мені тебе і справді жаль, мовив Трекслер. Тим, хто цього не заслуговує, важко нести ярмо лихочинства. А можете визначити рівень своєї жалості за шкалою від одного до десятьох? Запитав Грейсон. Агент Трекслер захихотів. Завжди добре мати почуття гумору навіть у найтемніші часи, сказав він і перейшов до справи. Наскільки я розумію, ти майже постійно перебуваєш удома. Як твій друг і порадник хотів би порадити тобі почати відвідувати місця, де можна зустріти інших лихочинців і, можливо, зустріти друзів, які допоможуть простіше пережити цей період? Не хочу. Можливо, варто захотіти, м'яко сказав агент Рекслер, Майже змовницьки. Можливо, ти так само сильно хочеш вписатися, що почнеш поводитися як лихочинець, і одягатися як лихочинці, навіть якось модифікуєш своє тіло, так як роблять лихочинці, щоб продемонструвати своє цілковите прийняття свого статусу. Спершу Грейсон нічого не відповів. Трекслер чекав, поки Грейсон повністю осмислить його пропозицію. І якщо я прийму свій статус, запитав Грейсон. Тоді я певен, що ти почнеш дізнаватися деякі речі. Можливо, навіть те, чого не знає і Шторм. У нього, на жаль, є сліпі зони. Вони, звісно, дрібні, але існують. Ви просите мене бути таємним агентом Німба? Звісно ж, ні, вишкірився Трекслер. Перш ніж отримати своє перше завдання, агенти Німба зобов'язані чотири роки провчитися в академії і ще рік додатково загартовувати свій розум, займаючись оперативною роботою. Але ти лише лихочинець, він поплескав Грейсона рукою по плечі. Лихочинець, який так трапилося, має дуже хороші зв'язки. Тоді Трекслер підвівся. Побачимося за тиждень, Грейсоне, і вийшов, навіть не озирнувшись. Грейсонові паморчилося в голові. Він був злий. Він був схвильований. Він почувався використаним. Він почувався експлуатованим. І він хотів не цього. Чи цього? А ти, Грейсоно, особливіший, ніж тобі здається, казав йому Шторм. Може, Шторм планував це з самого початку? У Грейсона ще є вибір. Він може триматися подалі від біди, як робив усе життя, і його нормальний статус відновиться за кілька місяців. Він може повернутися до свого старого життя. Або може стрибнути на цей новий шлях, який вів його в протилежний напрямок від усього, що робило його тим, ким він завжди був. Відчинилися двері і заговорив якийсь агент Німба. «Перепрошую, але ваша зустріч уже закінчилася, ви маєте нагайно звільнити приміщення». Інстинкти Грейсона підказували йому вибачитися і вийти. Але він знав, який мав обирати шлях. Тож він відкинувся назад на стільці, посміхнувся агентові та сказав, «А не пішов би ти полем?» Агент виголосив йому догану і повернувся з охороною, щоб видворити його з кімнати. Нехай діяльність відділу в справах лихочинців може здаватися неефективною, але у спричиненому нею божевіллі існує послідовність. Якщо просто, в лихочинців є потреба зневажати систему. Для спрощення цього я мав створити гідну зневаги систему. Людям насправді не потрібно ставати в чергу чи довго чекати. Навіть немає потреби в приймальному агенті. Все це розроблено, щоб лихочинці почувалися так, немов вони марнують свій час через систему. Ілюзія неефективності слугує для конкретної мети – створити почуття роздратування, навколо якого можуть об'єднатися лихочинці. Шторм.